Чи підлісне?» Обкидана снігом голова хитнулася. «Так куди ж?» «Не знаю». Голос кволий і, здається, молодий. «То ти, господи, сирота чи покритка?» Почувся тихий схлип. Хлип потягнув праву віжку. На хутір йому ближче не через село, а ось цією, яка ледве вгадується дорогою. Але тут він знає кожен кущ, кожну баделину. Це вже його обхід. Він лісникує у пана дудочки. Пилип гак з козаків. Але пан заповзявся перевести його в кріпаки. Обклав з усіх боків. І тис і гнув, але в гака є папір на козацтво. І панові не вдалося його виманити. Тоді він удався до іншого. Найняв Пилипа в побережники. І Пилип погодився. Пан йому не платить. І Вважає його кріпаком Пилип вважає себе вольним чоловіком Козаком Кожен сподівається Що перекарбатить на своє Так і живуть В сніговій завії Коні вперлися в плетені з лози ворота Пилип скочив з сани І грибучий сніг очинив ворота І завів коні у двір Вони стояли склячені Попідбивавши хвости Ходім, не небого до хати» Покликав жінку Та повільно підвелася Пилип одімкнув двері, жив сам Дружина, привівши дитину, дівчинку, яка одразу померла Теж покинула цей світ Завів несподівану гостю до хати і мовив Роздягайся і лізь з дитям на піч Там тепло, я топив А я попораю коні й вернуся Говорячи це, роздмухав під коменом жар Пучком овечої шерсті запалив каганчика І притьма подався на двір Небавом повернувся Молодиця все так же стояла посеред хати. Сніг на хусті почав птавати, поблискував краплями холодної роси. Обличчя молодиці видавалося всяючому німбі обличчям Богоматері, аж Пилипа струснуло. І було це обличчя молоденьким-молоденьким, слева дівочим. «Чого стоїш стопом посеред хати?» – майже гримнув Пилип з якоїсь досади. «Хочеш дитя застудити?» – воно кричало. «Хто в тебе? Дівка? Козак? Як звати?» «Хлопчик, Івась». «А тебе?» – допоміг скинути кожуха. «Катерина». «Катерина, Івась?» – здивувався Олег. «Може, хочеш сказати ті самі?» «Ті самі», – суворо відказала. «Виходить, то не поетичний домисел?» «Може, й домисел, який став реальністю». «Переночуєш, а там видно буде». Ранок мудріший за вечір. Спровадив молодицю на піч. Він чомусь розхвилювався, бо ще й сам не знав, як учинить. Що подумають сусіди, то марниця. Скаже далека родичка, а те, що взяв на свою голову. Вже вбуравився в самотність. Так йому найкраще. До нього рідко хто ходить. Мовчун, потурак. Та й він сам нікому не набивається в приятелі. Ото хіба з охрімом. А це ж, розмірковуючи так, очинив скриню, перекинув одну шматину, другу, нарешті в його руках опинилася сорочка покійної варки. Велика, рясна, з тонкого полотна. Взяв на суднику ножа, бринув, уподовж от пазухи, надрізав і роздерв поперек. покраяв ще на чотири частини, жужмав і отак клубком кинув на піч. «Візьми!» Перепелена і маля, воно ж либунь як хлющ, шмаття чисте. Потому підпалив у лежанці соняшне чиння. Воно завжди лежало там за дня, аби прокуріти хату на ніч. Полум'я в лежанці загоготіло. Пилип узяв під припічком горня, налив у нього молока, присунув до вогню. Стояв посеред хати, не знав, що робити далі. Не звик багато розмірковувати, кидати думкою наперед. Не звик розбирати власні вчинки гризти думкою душу Одначе нині почував незатишність Якесь бурюкання там у голові Молоко зашипіло По краях горнятка Почало підніматися Він охопив горня гарнчіркою Поставив на лаву Налив у велику полив'яну чашку Відбатував скипку паляниці Поклав зверху І став на ослінець біля лежанки Далі поставив чашку на край печі Випив від застуди та й хліба з'їж, це треба для дитини Молодиця щось замуркотіла, а він гримнув Ну-ну, я тут хазяїн Нехай Бог вас благословить, проквилила молодиця